بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر نوتي سورت کے قران کا ترغیب بیان شد نحوس قران خدمت بیان دادا قطا دا قران کتاب دے پڑھانو متنی کی ليله القدر نه تقدر هغه شپهغه چې د هغه عبادت دی یو مېشتي دذر مېشتوي زریته کاله بریباله د هغه یو انسان زریته کاله عبادت کوي دی خدای شپه لا د غوړې زده لوړ څو چې په خوانو متونی کې لرل تر صدر نو او دی مت کېل تر قدر دا و یا لا چې په خوانو نو او دا اگر الله ذکر کو کہ پداغ شپ کہ الله قران نازل کرے د زاس مقام نه چداغه پتہ نو زداغه مقام الله نازل کو داس ذات چداغه نه کې پرل به وحی قصه یا لو محفوظ یا اس مان زنیم اردا کیو نو پداغ شپ قران د عالم غیب د شادت کراغه لې نو پداغ شپ نه پایدو راقدر اوسه کې او اتر پلاری تیری شیږي او اغا لا خجمی او کرده، نو چه ده آتر پچاوله گی، نو آبسون خجمی او قدر منظلت دو جنور که چه قرآن پا که نادر شو نو چه دا چه قدره که قرآن پوزی، نو آقبا صور قدری مانای ما غشبه لدور عزت ورکه چه قرآن پا کراقلی نو چه کمه سینه که قرآن پوزی، نو دا غبا دا قدر دیر نور که چه دا غشب دا حج روزه د عرفات ورځې له لګې نه زوړ قدر ور کولې چې دا ورځ باندې عرفات کې دا نه چې دا غشب تراويش یې مالا یا په غشب کې چې له یو څېر نه په غشب قرآن راغله قرآن لار کې چر شه په ضمانت نو الله هغه له زوړ حجرت ور کړو اذور یې قدر سینہ کے قرآن پوری نو اللہ بصور قدر ور گئی من ویلا وک قرآن لگا طاقت پکی تے اللہ عزت من نکا اللہ دیلا او چت مقام در اس شی پوت تا لا سلیلو تو کلا نہ کرے داش پاس زرمیشنا راضی فرشتے جب انین پدے دار اس دا اصل نا من کلام ہا قاعده اصول کی اللہ فرمائی دی آغا قانون چی تم اللہ تا پسندی نو زما فرشتے رازی آزمان فرشتے بیان کئی ما آغا شپیلہ دور علو قدر ورکم آغا شپیلہ میں دا منزل نو چی شپیلہ میں دا منزل ورکر دے نو چې کله قرآن کو یو سنے کی پیوزی نو آغا سنے لبسور ورکم سلام داشپدہ درحمت دا حیات الزباق سورة قدر کی عزمت قرآن مضحی